а потім усміхнувся і додав І я ж також поки що тут Та не встигли ми й крок уступити Як на порозі, захекавшись від швидкого бігу, постала лавінія А коло неї, так само важко дихаючи, виринув папужичий перший секретар Ось дички вони, обоє, оголосила лавінія